Молитва на свещената чистота. Господи, Боже наш на всичката вътрешна пълнота на живота, ние заставаме пред Твоето лице, според великата Твоя милост, която носи светлината на Твоето лице, дар за нашите души. Ние очистихме устата си и славата Ти, изпълни говора ни. Ние те славим, ние те хвалим. Благия Ти Дух очисти сърцата ни и ние възпяваме Твоето име и приемаме великата радост, която Тов нас е в живота ни. Великият Ти Дух очисти умовете ни и в нас е за родини определимо желание да работим за славата на Твоето свято име, да носим великите Ти мисли по целия свят. Очистил си душите ни и в нас се зароди свещеното желание на вечността, в която ти обитаваш да работим за благото на нашите ближни, за доброто на нашите души, заради милостта ти, която само в теб обитава, благослови ни. Просвети ни, повдигни ни, укрепи, възроди и изпълни с благия си дух нашите души, за да ти служим всякога с радост и веселие, да носим образа на любовта ти, светлината на истината ти, съзвучието на мъдростта ти, основата на твоята доброта и чистотата на твоята правда. Амин.